Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah uh, Pertama sekali saya mengucapkan uh, jutaan terima kasih Kepada Tuan pengerusi Majlis Ustaz Marizal Dan juga pihak penganjur Kerana sudi menjemput dan menerima kedatangan saya di Perlis pada kali ini Alhamdulillah ini kali kedua dalam masa sebulan juga yang kita hormati dua orang rakan panel Tuan Haji kedua-dua guru saya dan sahabat saya Datuk Mufti dan dan Profesor Madya Rektor kedua-dua mereka baru balik Haji jadi kita yang kita hormati juga dua orang rakan panel Tuan Haji kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian. Saya sebenarnya datang ke sini untuk uh, sebagai tetamu ni untuk melengkapkan quorum lah. Jadi cukup tiga orang panel. Jadi uh, saya akan bercerita mungkin, bercerita sedikit sebanyak ringan manfaat. insya Allah akan datang banyak daripada rakan panel. Cuma saya datang ni saya pelan nak cerita-cerita, nak sembang-sembang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau terkeluar tajuk sikit, tak jawab soalan terkona ke kiri kanan tu, saya minta maaf lah. Tak apalah. Uh, bila Ustaz Mak Rizal tanya... Di mana sempadannya, sempadan di antara kebebasan dan juga di mana kita perlu berhenti. Di mana kebebasan itu berhenti. Sebagaimana kita semua sedia maklum, dalam Islam, kebebasan adalah unsur penting dalam agama. Islam datang untuk memerdekakan orang. Di mana apabila orang memeluk Islam sendiri, dia telah dimerdekakan daripada banyak benda dengan memeluk Islam. Tuan-tuan bayangkan, kita hidup di zaman ini, banyak hurafat yang kita dengar. kan Banyak hurafat yang tersebar di kalangan kita. Banyak petua-petua yang tak masuk akal. Banyak elemen-elemen untuk menjadikan kita takut kepada sesuatu. Disebarkan. Boleh tuan-tuan bayangkan, seribu tahun dahulu, di mana zaman tak ada teknologi. Tidak ada penemuan sains. Zaman tu apa sahaja penyakit berjangkit yang berlaku dan tersebar kepada orang ramai, orang akan anggap jin, gangguan jin gangguan makhluk halus, sebab zaman tu orang tak kaji, kan Aa, segala macam penyakit berjangkit kena dekat sorang, lepas tu ramai orang kena dan sebagainya, kemudian baru orang kaji orang tahu, sebab ayat kotor ada sebahagian penyakit yang datang sebab sentuhan, sebahagian penyakit berlaku, zaman dulu orang tak tahu jadi dipersalahkan kepada perkara-perkara khurafat dipersalahkan kepada perkara-perkara tahayul. Apabila Islam datang, Islam membebaskan manusia daripada belenggu-belenggu ini. Wa anhum wal wal membebaskan mereka daripada ikatan, membebaskan mereka daripada belenggu. Itu Islam datang. Jadi asalnya, apabila orang memeluk Islam, artinya dia telah memerdekakan mindanya. Daripada menyembah makhluk Kepada menyembah Allah Daripada menganggap syaitan Makhluk yang perlu ditakuti Kepada makhluk yang dianggap musuh kepada kita Twist ni susah Sampai ke zaman lani lagi Ramai orang yang menganggap Syaitan, anasir-anasir jahat Ini ditakuti Tetapi Islam datang Islam bebaskan kita daripada itu Bermula daripada ketakutan Menuju kepada tak permusuhan yang ada di antara kita dan juga makhluk-makhluk yang jahat, syaitan, iblis dan sebagainya, itu Islam datang dan apabila Islam datang juga, kalau kita lihat di antara perkara yang ditekankan di dalam syariat Islam ini adalah kebebasan manusia yang dibuka dalam bentuk amalan ini menarik Islam datang tak memaksa orang memeluk Islam, siapa nak memeluk Islam dia boleh peluk Islam ada tak kelebihan? Ada. Mereka boleh menerima zakat dan sebagainya untuk memeluk Islam. Ada kelebihannya. Tapi kalau dia tak mau juga. Dia tak mau juga menerima Islam. Dia dah ada agama lain di negara dia. Dia tak nak terima Islam. Dia tidak dipaksa. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa Sehingga mereka bayar cukai kepada kerajaan Islam. Hang bagi cukai dalam keadaan merendah diri, itu telah memadai walaupun depa tak mau masuk Islam. Islam bagi kebebasan beragama. Baik. Itu untuk orang yang tak mau terima Islam. Bayangkan agama Islam ni. Kalau sampai ke satu tempat. dakwah orang kepada Islam. Kalau ada orang tak mau terima. Terpulang. Bayang cukai lah. Jangan lari cukai. Lari cukai boleh masuk penjara. Satu. Kalau telah pun menerima Islam. Okay, kita cerita tentang orang yang telah menerima Islam. Uniknya. Di dalam agama ini. Meskipun syariat telah Jelas. Al-halal bayin, wal-haram bayin. Wa bainahumu umur, wa bainahuma umur mustabihah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang tak clear. grey area. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jelaslah kita kira, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Namun begitu, Hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala Tetapkan di dalam Al-Quran Sangat limited Bukan kesemua kesalahan dalam agama ini dihukum Jadi, ini akan dua ni Ada tak ancaman untuk melakukan dosa? Ada Banyak dosa yang kita buat Ada ancaman di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Apakah kesemua dosa-dosa ini Ada hukuman ke atasnya? Tak, tak semestinya Nampak Islam datang macam mana? Tonton bayangkan, hudud kan. Berapa kesalahan sahaja dikenakan hukuman hudud. Mencuri dikenakan hukuman hudud. Baik di sebalik mencuri, pasal apa kena hukuman hudud? hampir ambil harta orang lain, kena hukuman hudud. Minum arak kena hukuman hudud. Di sebalik minum arak kena hukuman hudud. Kenapa kena hukuman hudud? Sebab apabila orang mabuk banyak kerosakan yang dilakukan oleh orang mabuk. Dan kebanyakan kerosakan yang datang daripada arak Sama sahaja dengan kerosakan yang datang daripada dadah Sebagaimana dadah telah menghancurkan ramai orang Arak telah menghancurkan ramai orang juga sebegitu Maka ada hukuman untuk orang yang minum arak dalam Islam Hukuman untuk orang minum arak Hukuman untuk orang yang berjudi wa Memerangi Allah dan Rasulnya Dan menimbulkan kerosakan di atas muka bumi ini perompak perogol orang yang buat kesalahan rompakan terbuka semua ni ada hukuman kepada dia. Yuqattalu yusallabu tuqata'a wa arjuluhum. Sama ada dia dibunuh ataupun dia disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya, ada hukuman, ada hukuman. Baik, selain daripada tu ada tak hukuman? Saya nak bagi satu contoh, satu contoh kan? Islam mewajibkan kita tutup aurat. Betul? Laki ke, perempuan ke, kena tutup aurat. Baik kalau tak mau tutup aurat, ia satu kesalahan. Bukan nak cerita aurat takkah mana? Tapi kalau tak mau tutup aurat kesalahan. Bahkan dalam hadis Nabi saw. Sebut sinfa niman ummatilam arahuma. Ada dua kelompok daripada umatku yang aku tak tengok lagi di zaman ni. Nanti akhir zaman akan ada. Salah satunya apa? Nisa, kasiat, ariat, perempuan yang pakai baju, tapi sama macam tak pakai baju dia pakai tapi kainnya sangat sikit sangat menonjolkan bahagian-bahagian tubuhnya macam tak pakai baju ada kesalahan ada ancaman tapi ada tak hukuman dalam agama tidak disebut sebarang hukuman ya salah betul tapi kalau orang tu dia pilih dia nak buka aurat juga dia nak buka aurat juga ada tak hukuman hudud kepada dia tak ada hukuman hudud tapi kalau kerajaan nak buat hukuman untuk pakaian yang menjolok mata dan sebagainya itu terbuka ada ruang yang agama bagi untuk kerajaan buat hukum tapi hudud tak ada apakah dia boleh buat begitu dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. kalau dia buka aurat tapi kalau dia buka juga hak dia sebagai rakyat di dalam negara Islam tak boleh dicabut tak boleh dicabut dia dapat hak dia sebab tu satu hadis kan yang saya suka nak kongsi ni uh, satu lagi contoh lah contoh zina sebagai contoh zina dosa besar Betul zina dosa besar. Siapa yang buat zina ada hukuman syarak terhadap kesalahan tu. Agama dah letak hukuman dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin mi jaldah. Perempuan yang berzina, laki yang berzina, sebatlah setiap seorang daripada mereka dengan seratus sebatan. Dalam hadis disebut kalau dah kahwin, uh, rejam, ada hukumannya. Baik. Pernah satu ketika Seorang so, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ini wajattu ra'atan fi bustan aku jumpa satu perempuan di taman aku jalan aku jumpa perempuan tu uh, qabaltuha lazamtuha ghair anni lam unkiha lam unkiha aku jumpa perempuan yang aku buat banyak benda dengan perempuan ni kecuali tidak melakukan kesalahan jima itu sahaja yang aku tak buat yang lain aku dah buat dah Al, iff Buatlah apa hukuman yang kau nak buat kepada aku wahai Rasulullah Dia pergi menyerah diri kepada Nabi SAW Ya Rasulullah aku buat benda salah Tapi salah-salah yang aku buat ni within the limit lah Cuma aku tak tak sampai melakukan jimat Tolonglah hukum aku Bersihkan aku wahai Rasulullah Nabi SAW diam Lama Nabi diam Dan dia cakap lagi Ya Rasulullah aku datang ni nak minta hukuman Tolonglah hukum aku Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata satarallahu alaihi lau satarala nafsihi. Maksud ni kalau hang duduk dan diam tutup kesalahan hang Allah akan ampunkan kesalahan hang kalau hang duduk dan diam dia nak main mengaku juga dekat Nabi kerana sucinya jiwanya kerana dia betul betul beranggapan bahawa pengampunan Allah itu lebih penting maka dia datang dia mengaku juga akhirnya Nabi saw kata dekat para sahabat panggil dia main panggil dia main dia pun datang. Nabi shallallahu alaihi wasallam bacakan ayat kepada dia. Wa akim salatat uh, nahar wa zulfa min lail In hasanat yudhi bensa'iyat. Dirikanlah salat pada sebelah siang dan sebelah malam. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan kesalahan. Baik yang dia buat itu salah atau tidak? salah dosa ataupun tidak dosa. Tapi Nabi hukum ataupun tidak Nabi tak hukum dia ketika itu. Nabi kata dirikan salat artinya iringi dengan perbuatan kebaikan minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan cuma nak ceritanya di sini dalam banyak kes dalam agama kesalahan-kesalahan sekalipun bukan semuanya dihukum, ada ancaman ada ancaman, tapi bukan semuanya dihukum, melainkan beberapa kesalahan tertentu dan juga, agama ini bagi ruang untuk kerajaan melaksanakan hukuman-hukuman lain, ta'zir kerajaan boleh tapi ada syaratnya lah, tak boleh lah buat ta'zir sesuka hati bagi orang tu teruk-teruk. Dalam hadis disebut la yuzladu fawqa al illa fi had min hududillah. Nak sebat tak boleh lebih 10 kali melainkan pada hudud. Kalau tidak boleh kurang daripada tu. Jadi ada kebebasan. Untuk orang yang tak nak memeluk agama Islam, ada kebebasan untuk dia bayar cukai kepada kerajaan. Untuk orang yang telah memeluk agama Islam, dia tak nak amalkan sebahagian hukum kerana dia malas ataupun dia rasa macam Aku tak boleh lah nak laksanakan hukum ni. Ada orang kata ai ni hati baik, cuma tudung dia tak pakai. Contohlah. Kita hukum dia tak, kita tak hukum. Agama tak hukum dia. Kalau ada orang duit banyak, duit banyak tapi tak mau pergi haji. Dia rasa uh, duit memanglah ada banyak tapi nak prepare nanti kod-kod ada apa-apa nak pakai duit ni, tak mau pergi haji lagi. Duit banyak. Kita hukum dia tak, kita tak hukum. Walaupun dia telah meninggalkan satu perkara yang dia perlu buat dalam masa yang sama ada perkara yang dikenakan hukuman kalau orang tu dah memeluk Islam baik di mana garis merah yang kita perlu bertindak bertindak untuk orang jangan langkawi barisan garisan ini jangan langkau kalau langkau tak boleh kebebasan terhenti di mana baik satu kebebasan terhenti ini sebelum orang barat cakap ni, agama dah bagi kebebasan terhenti apabila kebebasan itu telah mengambil kebebasan orang lain. Ini penting. Hang punya bebas untuk diri hang sendiri, hang jangan pijak orang lain, jangan tarik orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakuna khairan Satu kaum jangan dok pi hina. kaum lain, boleh jadi depa lebih baik daripada apa Hina orang tak boleh. Fitnah orang tak boleh. Sebab tu qazaf, tuduhan palsu. Bayangkan tuan-tuan, zina 100 kali sebat kan? Tuduhan palsu terhadap orang zina 80 kali sebat. Beza 20 ya Beza antara orang yang berzina dengan orang yang tuduh orang lain berzina 20 kali sebat je. Artinya apa? Ah oh, ini kesalahan berat. Zina tu berat. Tapi dalam masa yang sama hang tuduh orang lain zina, hang ambil hak orang lain, menjatuhkan maruah dia, ini juga besar di sisi Allah Taala. Jangan ambil hak orang lain, satu. Agama tidak membenarkan hak orang lain diambil dan dipermainkan. Rahsia orang lain adalah amanah yang tak boleh dipecahkan. Satu, hak orang lain yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun bukan hak orang lain, jenayah-jenayah yang melibatkan kepentingan umum, ini tak ada kemerdekaan anda lah. Segala bentuk jenayah lah cerita. Sama ada jenayah lawan dengan orang lain, ataupun kepentingan umum, ah, ini tak ada tak ada jalan mudah untuk dimaafkan saya pun tak tahu mungkin nanti ahli panel lain boleh cerita ini merisaukan kita apa jenayah yang orang anggap ringan yang orang anggap ringan sahaja jenayah pecah amanah contohlah pecah amanah orang anggap ringan ya? ramai orang pecah amanah di sini dan di sana dengan mudah tapi kalau tengok hadis balik kan tuan-tuan tengok hadis walaupun ada banyak hadis yang Allah Nabi SAW ceritakan tentang pengampunan Nabi SAW ceritakan tentang orang beriman akhirnya akan masuk syurga dalam masa yang sama, kita jangan lupa, ada orang yang pergi perang lah. Pergi perang betul-betul. Mati di medan perang. Artinya apa? Dia main tu di jalan Allah. Dia mukmin, Dia pergi perang di jalan Allah. Dia mati. Nabi kata dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Apabila para sahabat bertanya, macam mana dia ahli neraka? Dia main perang dengan kita. Dia kena tikam. Dia sakit. Teruk. Teruk. Last kali dia mati. Dia masuk neraka. Macam mana? Nabi kata dia ahli neraka. Sehinggalah mereka pergi check dekat dia. Cek-cek barang dia, rupanya dia sembunyi sedikit harta rampasan perang tak pulangkan untuk dibahagi. Ah ha, Ini tak ada maaf. Nabi sebut dia ahli neraka. Dan yang ketiga. Kebebasan ini juga terhenti apabila dia mendatangkan keburukan kepada agama. Ha, ini benda penting. Apabila dia mendatangkan fitnah kepada agama, di sini tidak ada kebebasan. Agama Islam tegas di dalam bab ini. Al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi. Kata Serina Umar. Ertinya, Hang buat apa-apa tindakan yang menyebabkan Islam dipandang rendah, tak ada kebebasan di sini. Ataupun yang menyebabkan kedudukan Islam terancam, tak ada kebebasan di sini. Meskipun Hang orang beriman, Hang tak boleh buat. Dan agama memandang keras perbuatan ini. Sebab itulah kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan yang baca surah, tafsir surah Al-Mumtahanah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW. Apa logik dia? Saya nak cerita dia punya logik. Logik dia apa? Nabi nak pergi serang kota Mekah. Okay? Nak pergi serang orang Mekah. Dia tengok-tengok di kalangan orang muhajirin, semua mereka ni ada adik-beradik di Mekah. Ada adik-beradik boleh tolong cover family mereka kalau orang Islam Mekah family mereka tak tahu nak pergi mana ada orang akan cover tak ada siapa nak balas dendam dekat family mereka ada adik-beradik boleh simpan di rumah mereka Hatib bin Abi Balta'ah tak ada adik-beradik di Mekah dia orang pula tak ada adik-beradik jadi dia fikir macam mana aku nak selamatkan keluarga aku kabilah besar tak ada nak tolong mereka di Mekah dia pun buat keputusan aku tulislah surat kepada orang Quraish bagitahu ke orang Quraish Nabi Muhammad nak buat sekian-sekian sekian nak masuk ke negeri yang apa niat dia apa? dia Muslim dia mukmin, Dia hadiri perang badar. Perang badar dia hadiri. Cuma niat dia, bila aku tulis begitu, mereka pun rasa berbesar hati. Mereka tolonglah jaga sanak saudara aku sikit-sikit yang ada di Mekah. Mereka tak serang. Mereka jagalah. Sebagaimana orang lain ada adik beradik dah, tak payah buat begitu. Aku tak ada kabilah. Tak ada keturunan yang besar nak jaga adik beradik aku yang kecil-kecil sikit-sikit ni. Aku tulis kepada orang Mekah. Mudah-mudahan dengan tu, mereka jaga adik beradik aku lah. Dia tulis surat kepada mereka, hantar kepada pembantu dia nak pergi bagi kepada orang Mekah sebelum Nabi pergi serang Mekah. Ha, ingat ni sebagai contoh. Case begini, Allah Subhanahu wa Taala turunkan wahyu kepada Nabi saw. Bagi tahu kepada Nabi saw ada surat yang mana dihantar ke Mekah. Nabi hantar saya Ali, Zubair dan juga Miqdad Kalau tak silap saya, tiga orang sahabat ni pergi pergi ke jalan yang Nabi saw sebut tahan seorang pembantu perempuan. Nabi sebut tahan perempuan ni ambil surat daripada dia. Depa pun tahan. Tahan dia depa minta surat, Main sini surat. Perempuan tu kata mana ada surat, tak ada apa. Saidina Ali kata, la tukrijanal kitab aw lanulqian nsiab. Hang nak bagi surat betul-betul ke ataupun hang nak kami londeh hang kami ambil surat tu sendiri. Mesti ada punya. Nabi cakap ada, mesti ada. Perempuan tu pun lalas give up dia bagi surat. Min Hatib bin Abi Baltah daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Mekah bagi tahu sekian-sekian sekian nabi panggil dia hatib bin Nabi taah amai sini apa yang hang tulis ni dia kata dia ceritalah alasan macam yang saya sebut tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat al-Quran ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wahai orang-orang beriman janganlah kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai teman yang mana kamu berurusan dengan mereka dengan penuh kasih sayang jangan buat begitu Saidina Umar kata adrib unuqahu ya Rasulullah boleh dak aku nak sembelih dia? Nabi kata tak tak boleh. Fa innahu syahida badar. Kerana dia telah menghari perang Badar. Mudah-mudahan Allah akan lihat kepada ahli Badar. Tanda kena stop kan? Lampu-lampu stop. Mudah-mudahan Allah melihat kepada ahli Badar dan Allah kata kepada mereka if'alu ma syit buatlah apa hang nak buat aku dah ampunkan hang. Ini saya nak sebut garis merah dia jangan merendahkan agama, jangan meruntuhkan agama, jangan memberi fitnah kepada agama. Di sini tak ada kebebasan. Hang nak jadi kafir terus, hang kafirlah. Tapi hang jangan buat main-main. Hari ni masuk Islam, esok iklan aku nak murtad lah tak? Biasa agama Islam. Itu tak boleh. Dalam hadis disebutkan, siapa ubah agama dia, bunuh dia. Itu main-main. Hang nak kafir, hang kafir terus. Tak mau masuk Islam tak apa. Hari ni masuk Islam, esok cerita, hmm. Ah ha, itu kahwin masuk Islam kahwin tu perempuan, buat lepas tu dah cerai-cerai tak biasa nak kahwin dengan bukan Islam nak murtad pula ah ha, yang ni main-main ini main-main hang nak campur aduk semua agama hari ni nak pergi masjid esok nak pergi gereja lusa nak pergi tokong ini tak boleh jadi saya berhenti setakat itulah untuk untuk sesi yang pertama boleh ada kebebasan jangan ambil hak orang lain jangan ambil kepentingan umum dan jangan sekali-kali sehingga memberikan kesan negatif kepada agama